Hello, Suriname. All the way from the United States. To be here at Penti The number one radio station for your news and music. Be sure to live, love, and laugh today. Ala Kondre mag ofara ide. We proceed in Sranang nga Appenty. Appenty, Apenti, the happy station. Wherever we go, we listen to Radio Appenty. Suriname, Suriname, mi sweet Kondre. Apenti, the best station ever. Olá, amigos ouvintes do Encontro DX. Olá, amigos ouvintes da HCJB. Ao microfone, Marcelo Vieira. No programa de hoje estaremos passeando pelo Suriname, através de suas emissoras de rádio ouvidas entre os anos de 1980 e 1990. Antes de tudo, conheçamos um pouco o Suriname. O Suriname ocupa uma área de 163.871 km² e está situado no nordeste da América do Sul, limitado ao norte pelo Oceano Atlântico, a leste pela Guiana Francesa, ao sul pelo Brasil e a oeste pela Guiana. Foi colonizado pelos holandeses e tornou-se independente no ano de 1975. Por sua diversidade racial, étnica e cultural, é seguramente o país mais exótico do nosso continente. Se não vejamos, sua população, segundo estimativas de 2007, é de 470 mil habitantes, sendo 37% hindustanes, ou seja, descendentes de imigrantes indianos, que por lá chegaram no século 19 31% são crioulos, descendentes de africanos miscigenados com brancos, 15% são javaneses importados, entre aspas, das Índias Orientais Holandesas, atual Indonésia, e 10% são negros do mato, descendentes de escravos africanos fugitivos, que se organizavam em E se misturaram a índios e ou indianos O restante é formado por ameríndios, chineses e brancos Existe até uma pequena comunidade judaica composta por várias famílias descendentes dos judeus sefarditas Que no passado haviam fugido da península ibérica A língua oficial do país é o holandês, mas lá também se fala javanês, indonésio, hindi, siranam ou o surinamês, o idioma crioulo desenvolvido a partir do inglês com influências do holandês, português e dialetos africanos. Os habitantes indígenas originais falam suas próprias línguas e os descendentes de escravos fugitivos falam o alcano ou o saramacano. Para sentir melhor o gosto desse exótico país, ouviremos a seguir diversas emissoras de lá. Começaremos pela Rádio Suriname Internacional, que na década de 80 transmitia em holandês e inglês, utilizando os transmissores de 250 kW da Rádio Bras, passando pela nossa velha conhecida Rádio Apinti, que transmite em 4.990 kHz, e finalizaremos ouvindo as emissoras locais Rádio SRS, que se identificará inclusive em português, a Rádio KBC, a Rádio Paramaribo, ou Paramaribo como virão, e a Rádio Urani, As gravações foram feitas por Antônio Ribeiro da Mota, Ruben Guillermo Marjené e Sérgio Dora Partamian. Esses arquivos pertencem ao acervo do Destes Clube do Brasil. Boas escutas a todos! amigos Europa, em Alders barbete, and fangen, and This is the introductory outsending from Radio Suriname International from the Paramaribo Suriname. Ladies and gentlemen, you are tuned in on Radio Suriname International in the 16-meter band on the creek a frequency of 175 kHz. We are transmitting programs from 1st starting at 1700 UTC. Our programs consist of news, information and music from Suriname and the Caribbean. Goedemorgen, dames en heren luisteraars. In de uitzending van Station Radio Pindi is het precies 5 uur. U kunt nu gaan luisteren naar de Hindustanse uitzending, een aanbieding van Suriname Advertising and Research Center. De presentatie ligt in handen van Kamla Sukol. Dit is de Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS de Paramaribo. Beste mensen, wij zijn simultaan Daarna heeft u geluisterd naar Jogo op de 500 meter band. <middels> O chega até você com os cumprimentos da sua estação de balanço Rádio SRS de Paramaribo com seu locutor Cara. Andnes And KBC. KBC 103.1 MHz FM. Dames en heren, luisteraars van harte, goedemorgen. Welkom tot de Nederlandstalige uitzending van Radio Paramaribo. Op zaterdag 14 juli 1984. De juiste tijd, 1 minuut voor 6. Radio Paramaribo Raper NV. We zijn eruit op de 89,7 MHz FM. En de 103,5 FM speciaal voor Nikeri. <lacht> In deze plaats sturen we vroegsmorgens speciaal in de richting. We wensen, die wonen in die keri, in die keri. Coach Gerber, hey. something is wrong. Dit is Alpi Weekend Radio in Paramaribo. En deze zender is weer aan. Dat moet je uitkijken geblazen voor deze zaterdag. Het is 14 juli. Aangezien de directie van ABC besloten heeft alle belangrijke berichten met betrekking tot de situatie in ons land onmiddellijk om te roepen, zal zij voor de verdere duur van vanavond afwijken van het systeem waarbij om het uur een nieuwsuitzending wordt verzorgd.